таки де в чому тямить. Відколи звернули з дороги, вони йшли вже години зо три. Одного разу перетяли широкий арик, в якому вимилися і напилися води. Але тривожно і швидко, бо після арика завжди могли з'явитися люди, але не з'явилися. Айдар умився до пояса і скептично роззрався на Данила, який, роздягшись голяка, шуборсну воду із насолодою плескався кілька хвилин у воді. Айдар стояв, відвернувшись і роззрався на навколишнє, вочевидь, зневажаючи звички Оросута. Його неповагу до власного тіла, який міг отак от ось зовсім голий кидатися в воду, Тут щось було не так, і це дратувало юнака. І він середити чекав, доки Данило виліз, завягнеться, і вони рушать далі. Дорогою вони не говорили нічого. Це був мовчазний похід. Хіба що в кількох словах вирішували, куди йти, і, погодивши, рухалися далі однаково мовчки, навіть у якомусь одному ритмі – що було трохи дивно обом, у якусь мить це впадало в око то одному, то іншому, але сонце, колючки і втома змушували геть забути про все, рухалися, як у вісні, не думаючи, вперед, тільки вперед. Зараз вони лежали під отим благеньким наметом у затінку, і вже не найгіршим здавалося життя цієї миті, Бо був спочинок і початок волі, і сподівання на якесь майбуття. Зараз Данило лежав на визнак, а Кипчак лицем униста. Раптом Айдар схопився і штурхунув Данила. Той сплохано скочив із собі, а Кипчак уже зривав намет, який вони щойно так дбайливо будували. Кількома рухами скинув усе у ковлу, де густіше. Тоді лише вигукнув: Десь тут вершники. Це за нами. Лягай і дивись уважно. Тут кольорова одежа була зовсім ні до чого, і Айдар швидко перекрив свої зелені шаровари білим полотном чалми. У видолунку вони лежали тепер під палючим сонцем мовчки і півгодини, Кипчак, приклавши вухо до землі, Слухав степ, врешті показав Данилові на північ. Там вони йдуть звідти. Загін невеликий, коней із десятеро. Вони дочекалися і вершників. Обоє утікачі у цю пору вже так заквічались ковалою, що, лиш, під'їхавши зовсім близько, можна було і розгледіти тут людей. Вершники проминули утікачів на відстані із версту. Але їх можна було розгледіти, озброєні, насторожені і озирались навколо. Очевидно, це один із загонів юнус хана шукав утікачів. «Перших пронесло», – сказав Данило. «Ти молодець, хлопче, що ти їх почув!» Айдар мовчав, відвернувшись, а потім сказав тихо. «В степо треба думати, тут не місто». Тут думати треба і дивитись навколо, і слухати. Усе було добре, але спека тільки ледь-ледь почала спадати. Води не було, їжі обмаль. Увечері пошукаємо воду, сказав Айдар, а зараз давай знову натягнемо полотно, і саме тут, де лежимо, бо земля тут була прикрита нами, не така нагріта. На ній легше дихати. Теж правда, думав Данило, допомагаючи інаку. Все ж, до діла, і в степу місцевий хлопець знає дещо таки краще від тебе. Коли звечоріло, вони рушили знову. Йшли швидко, озираючись раз по раз, пильно вдивляючись у степ, однак не зупиняючись ні на мить. І коли запала вже ніч, Айдар показав Данилові напрямок до Борого у сутінках пагорба і прибурмотів туди. Там будемо ночувати. Данило дивувався собі, але чомусь слухав ця мовча з них і небагатослівних наказів, які виходили від юного кипчака. Було ж очевидно, що хлопець орієнтується у стебу краще за старшого, але що ж тут говорити, коли так зрозуміло, що він знає краще? Ну, хай і веде. Спека не вгамувалась ще довго. І часу було вдосталь, аби під отим невдалим, але все ж рятівним наметом.